Aș fi putut să fiu om mare. Autor Viorel Plăieștean M-a izbit puternic în moalele capului, făcându-mă să mă prăbușesc pe asfalt. Moalele capului nu înseamnă neapărat creștetul capului. Adică, normal că în creștet este situat, dar se cheamă moale pentru că la bebeluși Craniul se întărește la câteva săptămâni după naștere. Nu mai țin minte câte, așa zis a fontanela. La mine s-a închis pe la un an. Așa mi-a zis mama, dar asta nu înseamnă neapărat că nu sunt tare de cap, dar nici moale. Totuși se pare că acum mi-a venit de hac de asta. Cât de albastru este cerul deasupra mea! În jurul meu, se lețește pe asfalt o baltă roșie aburindă. Din cerul albastru plouă cu chihlimbar. Ba nu, sunt lacrimile muncitorului de pe schelă, cel care scăpase cărămida. Lacrimile lui clipocesc în balta de sânge, stropindu-mă în ochii larg deschiși. Așa stăteam în copilărie pe câmp, cu o carte sub cap, privind cerul, fără să-l văd. Țineam ochii deschiși, iar prin și mei pluteau norii, alburii. Eu însă nu pe ei îi priveam, nici cerul imens de deasupra. Dincolo de nori și de cer era lumea pe care eu o citisem și în care călătoream uitând de oile care pășteau în jurul meu. Îmi plăcea să duc oile la păscut în copilărie. Toate vacanțele mi le petreceam la bunici, iar sarcina mea, pe timp de vară, era să merg cu oile. Din fericire, eu nu am avut nicio bisisică, așa că puteam să visez în liniște oile păscând în jurul meu străjeri muți ai lumii de poveste. Ceilalți ciobani. Oamenii în toată firea. Îmi respectau visarea, crezând că am să ajung o mare. Mă vedeau mereu citind, și pentru ei ăsta era semn sigur că așa va fi. Îi spuneau și bunicului: Pă, silică, nepotul ăsta al tău toată ziua citește. O să ajungă o mare, mă. Dar n-am ajuns. Bunicu îi credea și era tare mândru de mine. Pentru el, măcar, aș fi vrut să ajung. În jurul meu se strânsese multă lume, că abia mai vedeam cerul. O fi fost și de la lacrimile muncitorului, amestecate cu sânge, de mi Să în ochi. Săracul de el zise unul mai simțitor el așa. S-a prăpădit. De ce fi crezut el că sunt sărac? Că mă sărăcise ăla cu cărămida de viață? Ei, aș. putea fi un tramvai ca la Bietul Abiş, sau o boală. La mine a fost o cărămidă. Ei și ce? Îmi luase numai o viață, dar eu trăise mii de vieți. În multe din ele fusesem chiar și o mare, așa cum i-ar fi plăcut bunicului. se multe lumi în care trăisem, lumi în care oamenii erau așa cum voiam eu să fie. În altele nu eram decât eu. Cream lumi numai pentru mine. Caramida îmi luase o viață, dar oricum o păcălisem. Mai aveam alte mii de vieți pe care mi le imaginasem și urma să le trăiesc. Ele nu au legătură cu corpul meu, care acum stă întins într-o băltoacă roșie grena și nici cu ochii care privesc un cer roșu, senin de roșu. Nu-mi pare rău decât de omul cu cărămida. Aș vrea ca el să știe toate aceste lucruri și să nu mai plângă. Lacrimile lui mă dor cel mai tare. Lacrimile lui îmi fac cerul roșu. În jurul meu oile pasc sânge. E Paștele, iar cerul e verde. Fontanela mi s-a închis peste o lume în care nu am știut să fiu om mare. Lectura Maia Martina